Розділ 9. Ми з Ганелоном виїхали зі Швейцарії двома вантажівками. Машини пригнали з Бельгії. Ту, на якій їхав я, завантажили рушницями. А Вага однієї рушниці була 10 фунтів, тож загалом виходило півтори тонни. Добрячий вантаж. Коли ми вклали патрони, залишилося ще чимало місця для пального та інших припасів. Дорогу, звісно, довелося трохи зрізати, їдучи через тіні, аби уникнути зануд, які чергують на кордонах тільки для того, щоб гальмувати дорожній рух. Я їхав спереду, був, так би мовити, першопрохідцем. Ми проминали край, де височили темні гори, залишили позаду витягнуті між гірськими пасмами поселення, і єдиним транспортом, який траплявся нам назустріч, були візки. Коли небо над нами стало лимонно-жовтим, тваринами, які ходили в запрягах, були смугасті пернаті створіння. Так ми їхали не одну годину доки шлях наш не вивів нас до чорної дороги. Якийсь час ми рухалися паралельно до неї, а потім повернули геть. Колір неба над нами змінювався з десяток разів. Довкільний ландшафт безперервно ставав або гористим, або рівниним, або знову гористим. Ми їхали то по бездоріжнім, то дорогами рівними, твердими і гладенькими, як скло. Петляли поміж горами та об'їжджали море, кольору вина бордо. Пробувалося крізь туман і грозу. Я витратив півдня на те, щоб знайти їх. Можливо, це була не їхня тінь, а тінь їхніх сусідів, та це вже мало важило для мене. Колись я мав з ними справу, от і вирішив знову звернутися до них. То були невисокі, волохаті напрочуд смагляві створіння з довгими різцями і пазурами, які могли втягуватися та витягуватись. Їхні пальці наче створені для рушничних курків, а я був для них божеством. Моє повернення викликало дикий захват. П'ять років тому я відібрав найкращих із них, і ми пішли на штурм Амбера, де всі вони загинули. Проте для них це було звичайною дрібничкою. Богів не притягують до відповідальності, не мучать на допитах, їх обожнюють, їм поклоняються. А як ці створіння розчарувалися, коли дізналися, що я потребую лише кілька сотень бійців? Довелося відмовити тисячам добровольців. Цього разу мене мало бентежив моральний аспект. Додумався викласти справу так, ніби наймаю воїнів, котрі доведуть, що загибель їхніх попередників була аж ніяк не даремною. Насправді, так я, звісно, не вважав, просто часом люблю повправлятися у Софістиці. А ще можна було вважати їх найманцями, яким платять за роботу не грошима, а моральним задоволенням. Зрештою, яка різниця, за гроші вони воюють чи за ідею, мені потрібно військо, а розплатитися може і грошима, і моральним задоволенням. А власне, їм нічого не загрожувало, адже вони були єдиними у цих світах, хто володіє вогнепальною зброєю. Патрони тут ще залишались інертними, і знадобилося кілька днів переходів в тіні у тінь, щоб ми дісталися в краї, достатньо подібні на амбер, де шліфувальний порошок уже горів. Лише одне змушувало мене триматися на сторожі – закон притягання подібного. З нього випливало, що ця тінь лежить доволі близько до Амбера. І під час тренувань я тримав вухо гостро. Ймовірність того, що когось із моїх братів занесе саме в цю тінь, була мізерною. Однак, мушу сказати, в історії траплялися і не такі фантастичні випадковості. Три тижні я вишколював бійців, а після вирішив, що ми вже готові. І от погожого свіжого ранку, згорнувши табір, рушили в тінь. Дві вантажівки, за ними колони піхоти. Машини остаточно заглухнуть, коли будемо на підступах до Амбера. Вони вже барахлили. Але їхати так-сяк ще було можна. Тож, поки вони рухалися, хотілося відвести вантаж якнайдалі. Тепер я вирішив штурмувати колвір не від моря, як це було першого разу, а з північного схилу. Кожен знав своє місце – і що конкретно мав робити. Розташування та просування стрілецьких загонів відпрацювали ще на військових навчаннях, в одній із попередніх тіней. Ми зупинилися на привал. Ситно і смачно пообідали. Потім вирушили далі. Тіні повільно ковзали одна за одною. Вже темніючи, над нами сяїло блакитю небо, небо Амбера. Між камінням чорніла земля. Трава стала яскраво зелена. кволо блищало листя на деревах та кущах. Повітря було свіжим і чистим. До того, як спонучило, ми вже зайшли в тінь від кремезних дерев на узлісі Арденського лісу. Розбили табір, а виставили належну кількість вартових. Ганелон, одягнутий тепер у форму таберет кольору хакі, сидів зі мною допізна. І ми вдвох мудрували над картами, котрі накреслив я. Ще 40 миль дороги і досягнемо гір. Вантажівки перестали заводитися після обіду наступного дня. Кілька разів вони змінювали обриси, двигуни час від часу глухли і врешті припинили працювати. Ми заштовхали вантажівки в ущелину і прикрили їх, нарубавши гілок. Я розділив між усіма патрони провіант і пішли далі пішки. Залишившись без машин, ми покинули курний битий шлях та рушили далі через ліс. Швидкості це, звісно, не додало, зате зменшило для нас ризик нарватися на джулянові роз'їзди. Ми все глибше і глибше входили в Арденський ліс. Дерева у ньому були височені, а сама місцина мало-помало підіймалася. Того дня ми не зустріли нічого страшного за лисиць, оленів, білок та кролів. Запахи лісу, його зелені, золоті, брунатні барви навівали приємні спогади про щасливі часи. Коли сонце сідало – я видерся на величезне дерево і вгледів у далині гірське пасмо, де височила й гора Колвір. Там вирувала буря. Вершини були сховані за хмарами. По обідній пори наступного дня ми наткнулися на один з роз'їздів Джуліана. Не знаю, хто перелякався більше, ми чи вони. Негайно ось стрілянина. Кожен поспішав виправити зброю на живих мішенях, і я ледь не зірвав голос, вимагаючи припинити стрільбу. Загін був малий з півтори дюжини людей, і ніхто не вцілів. Наші зазнали одного легкого поранення. Чи то хтось ненароком поцілив у свого, чи, може, навіть самостріл. У подробиці я не вникав. Після зіткнення ми прискорили крок. Оскільки наробили шуму, і ніхто не міг ручатися, що поблизу нема ще когось. До настання ночі добряче просунулися вперед та вгору. Гори, нічим не закриті, були тепер як на долоні. Над вершинами досі висіли грозові хмари. Мої вояки ще не відійшли від збудження післяденної бійні і збігло чимало часу, поки вони нарешті вгамувалися і позасинали. Наступного дня ми досягли підніжжя гір і щасливо розминулися з двома роз'їздами. Коли вже споночило, я ще довго вів своїх людей, щоб таки дійти до наміченого місця. Лягали спати на місцині, що була півмилі вищою, ніж та, де ми провели минулу ніч. Над нами купчилися хмари, проте дощ – так, і не пішов. Хоча повітря й було наелектризоване, як зазвичай перед бурою. Тієї ночі мені снилися кошмари. Перевиділись охоплена вогнем котяча голова та лорейн. Ранок зустрів нас сірим небом. І ми рушили далі. Не даючи нікому відпочинку, я гнав військо вперед та вперед. Усе вище і вище. Долинали віддалені перекоти грому. Від цих звуків бреніло наелектризоване повітря. Приблизно посередині ранку Ведучи військо покрученими кам'янистими стежками, я почув ззаду крики, а потім кілька рушничних пострілів, негайно кинувся туди. Невеликий натовп, серед якого був і ганелон, стояв, на щось витріщаючись, бійці впівголоса перемовлялися. Я протиснувся в гущу. Очам своїм не повірив, скільки живу, ні в амбері, ні поблизу нього не бачив нічого подібного. Футів з 12 завдовжки замість морди обличчя людської потвори, голова посаджена на плечі лева, закривавлені боки прикриті орлиними крилами, на місці хвоста жала скорпіона. Воно і досі звивалось. Колись у південних широтах мені доводилося зустрічати Монтикору, страхітну почвару, яку я помістив на одне з перших місць у переліку тварюк, котрих краще обминати десятою стежкою. Воно розірвало роли на двоє. Воно розірвало Рола, раз за повторював хтось. А кроків за двадцять лежало те, що залишилося від Рола. Ми прикрили його тіло парусиною, присипали камінням. Це все, що ми могли для нього зробити. Після жахливої пригоди до моїх хлопців повернулася колишня пильність, яка розвіялася після легкої перемоги з добутої в день. Ми рушили далі, і тепер вони були дуже уважними. Оце так звірюка, похитав головою Ганелон. Цікаво, а розумний і людський? От чого не знаю, того не знаю. Корене, в мене дивне перечуття. Ніби ось ось щось станеться, щось непоправне. Не знаю, як це не, можна ще описати. Розумію, Ганелон, і в тебе також таке перечуття. Егеш, кивнув Ганелон. Може, на погоду, припустив я? Ганелон знову кивнув головою на знак згоди, що правда трохи повільніше.